У запалі фантазії Дарка піднялася на горище. Їй здалося, що відтілять чути шурхіт та чітке постукування. Мабуть, миші, подумала жінка, на стриху вілли вона обережно намацала вимикач. Жарівка тьмяно освітила занедбане приміщення. Величезне павутиння корункувалося у кожному кутку. Коли вікна, гойдаючись на тонюсінькій ниточці, завис у повітрі гігантський павук.